2015ko martxoan utziko du bere aktibitatea lokarrik. Duela 7 urte sortu zen, bakeprozesu baten alde baldintza guztiak martxan emaiteko eta bere ekarpen garrantzitsuenetarik bat 2011ako haieteko konferentzia izan zen, eta nazioarteko begiraleekin ereman lana. Naiz eta geroztik gauzitegi nazionalak nazioarteko begiraleak deklaratzera deitzeak giroa gaistotu duen. Bi baldintza finkatu zituen lokarrik bere sortzean bakeprozesuak aintzina egin zezan, alde batetik etak bere ekintza armatuak bertan bera uztea eta bestetik sortu alderdi politikoa legeztatzea, baldintza horiek bete direla eta desagartzeko momentua dela erabakizuen lokarrik Iraileko biltzar nagusian Paul Rios koordinatzailea. Joan den Iraiaren 27an e, burututako lokarrien batzarrak Erabaki hau hartu zuen. Eh 2015eko martxotik aurrera, Lokarrik bere ibilbidea amaitutzat joko du bakearen eta bizikidetzaren aldeko herritar mugimendu bezala. Lokarrirentzat bakeprozesua gibela ezina da eta Lokarrin lanean ari direnek jakinarazten dute ala ere bakearen eta bizikidetzaren alde lanean segituko dutela gune desberdinetatik.